Ніяк не міг заснути. Коли ж відчуття реальності потроху почало розвіюватися, як ранковий осінній туман, звільняючи місце снам, Сергійкові здалося, що він провалюється і стрімко летить. Але не вниз, а вгору, міцно тримаючись за чиюсь руку і залишаючи десь далеко позаду чималеньку зграю велетенських гризунів. З обличчями, подібними до людських. Вставай, соньку, якщо не передумав іти зі мною. Ніби крізь товщу пухна стоївати долину в мамин голос. З ким, ти це... З ким це ти усю ніч воював, що ковдра в одному куті ліжка калачиком згорнулася, подушка із простирадлом взагалі на підлозі, а ти увесь тремтиш. Не захворів часом? Сергійко розплющив очі. Хоча дні вже помітно поменшали, і сонце сходило не так рано, як і ще місяць тому. За вікном вже було видно силуети дерев на сірувато синьому фоні ранкового неба. Останній день безтурботних літніх канікул. Вже відзавтра так рано вставати доведеться щобудн. Сторінка 5 тільки тоді можна буде ставити будильник на 5-10 хвилин раніше і таким чином чи то трішки обдурити себе самого, чи подарувати собі міручку часу, щоби, прокинувшись, поніжитися в ліжку, а не відразу зіскакувати. Але сьогодні він не хотів затримувати маму, тому піднявся миттєво. «Та ні, ма, я не хворий. Просто всю ніч якісь жахіття снилися». «То я від когось утікав, то навпаки, когось відчайдушно намагався нас догнати!» усміхнулася мама. «Тому й гасаєш ночами по ліжку. Ну, давай, дягайся, вмивайся і виходимо. Поснідаємо десь у місті, вже після ефіру». «Два. Чесно кажучи, я думав, що буде набагато цікавіше», – поділився враженнями Сергійко, коли вони з мамою по завершенню зйомки зайшли до піцерії. «А я не очікувала, що буде так непросто витримати атаку телефонних дзвінків від знервованих мешканців», – відповіла мама. «Мені здалося, що майже кожен із них вважає мене винною в тому, що в їхніх будинках завелися щури. Чомусь люди звикли перекладати на інших відповідальність за будь-які неприємності». Може, якби вони дотримувалися санітарних норм там, де живуть, не скидали у підвали всякий непотріб, такого лиха і не сталося б. Мама замовила улюблену Сергійкову піцу зі салями та оливками. «Ма, ти ж любиш з печерицями, чому собі не візьмеш?» Та мама, схоже, думками була вже десь дуже далеко і від цієї зали, і від Сергійка. «Стісатко!» Раптом почулося з маминої сумки. Від несподіванки мама, заглиблена у якісь тривожні роздуми, аж підскочила. «Мамо, ти чого?» – засміявся Сергійко. «Це ж наш подарунок! Ти забула?» Сторінка 6 Під час ранкового телеефіру Сергійка теж запросили зайти до студії. Так незвично було сидячи у кріслі поруч із ведучою, бачити на стіні навпроти екран, що відображає студію, наче сидиш по цей бік телеекрану, і водночас бачиш себе вже поінший. Цікаво, а що думає наше підростаюче покоління про взаємостосунки мешканців міста і таких, скажімо, небажаних в лапках домашніх тварин, як миші чи пацюки? Коли Сергійко зрозумів, що ведучу цікавить саме його думка, оскільки із присутніх у студії більше нікого підростаючими він би не назвав, хлопчик щиро випалив. «Якщо пацюки прийшли жити до будинку, ще й родичів та друзів зі собою покликали, значить, для них тут умови створили кращі, ніж там, де вони жили до цього». Тому я би радив дорослому поколінню згадати, що сталося в їхньому районі такого, після чого до них посунули з граї невельми приємних тварин. Не з неба ж ті щури впали, щось таки їх приваблює в тому мікрорайоні.